На кілька останніх штрихів і він очинив блохвіртку, щоб піти на веранду і взяти ножа. І завмер. Посеред двору йшла Зайнеб, несучи в руках якийсь згорток, і на ній не було паранжі. Данило і раніше відчував, що дівчина гарна, що усмішка має ще більш прикрашати її обличчя, ніж братове. Але такого він не сподівався. Все, що було позаду, здавалося чужим, зовсім із іншого світу, ніби з потобічного. А тут Данило раптом відчув зрідненість позасвітню, обличчя, яке він шукав би усе життя, і не знайшов ту частину себе, яку тільки може чоловік знайти у жінці, якщо може, якщо вистачить сил. Віднайти у собі і в ній. Вона сполохалась, зашарилась але в якусь мить опам'яталась, що довкола нікого нема, подивилася на Данила впрост і усміхнулася. Мить продовжувалась, тільки мить, але вже було все зрозуміло було саме усе так, як мало бути, як наказав закон природи. До цього вело їх життя. Зейнеп швидко накинула паранжу і покривало, і побігла геть. Вже відходячи, озернулася на Данила. І все, ще А в Данилові вирувало життя. Завирували спрага, біль, досада. І щастя, що вона є, що вона тут. Що все це тут, і він тут теж. Хамід підріс за цей рік, витягнувся, трохи змужнів, переходило йому з дітвака в юнака, але приязнь його до Данила не зменшилась, а навпаки збільшилась. Якось пізнього вечора, невдовзі після того, як зустрівся із зайнеб, Данило відкрився Хамідові. Я знаю, це безнадійно, «Це безглуздо, це усім біда, але я закохався у твою сестру Хаміде, безтямно, безмежно закохався». «Що буде далі?» «Я знаю», – сказав Хамід і обійняв Данила за плечі. «Я знаю, і вона знає, вона любить тебе». «А що робити тут, важко сказати». «Вона любить мене?» – здригнувся Данило. «Що ти говориш?» «Я дуже близький із Зайнеб». «Я ж тобі казав, ми у двох, і доля у нас схожа. Їй вже шістнадцять, незабаром віддадуть заміж». «Ні, ні, ні!» – вигукнув Данило із замовк. «Бо що ж ні?» «Що може він, раб, невільник?» Він забув про це на мить, зараз згадав і зітхнув, стискаючи зуби. Якщо невільник одружується із мусульманкою і приймає віру Аллаха, то стає вільним, сказав Хамід. Я питав у мулли, але закон шаріату. У цьому варіанті може допомогти, отже, прийняти мусульманство – і відректися навіки від себе, від свого краю, від своєї віри. Ні, ні. А якщо ні, то далі усе це життя, неволя, рабство і собача смерть. Це, що зараз, довго не протримається. Хаміт відросте, зайне пойде заміж, і сматага помре, і ти підеш знову у Джангоп, у свій зіндан, Знову на брудну, ницю, грубу роботу. Бо ти є раб. Раб. Ну? Думки сполошились. І крутилися у голові у Данила, як сполоханий рій. Коли він дістане волю, мене час, і він зможе вільно посуватися по цьому краю. То колись разом із Зайнеб може виїхати, тоді дібратися до мівки, а тоді... Вихреситись назад, вихресити її, піддатися зараз, аби виграти потім. Головна мета – виграти потім, домогтись того, що він хотів, куди він націлявся.